Automobile sem estiristo yam estas realajo. Num tempe la plei valora automobil fabricanto em la mondo estas es Tesla. Grande parte pro tio que di ofertas al cia e clienti la eblon aqui lhe programaron, porque ilia automobilo movido sem tut tempo a Roma manovrado. Per tio ilo, la possedanto e de tia e Povas simple enire la alto, type latcelita na dresson, cainur superligado la feiron, cai senetcesse interveni Estas vere que ancoram neeblas fide plene la virtuálan estiristo. Char aquilo que foi adieradas cai povas cause accidento. Tamen la acontecer na tecnologia evolua rapide. Caitagon e, post tago malpliigas larisscoin Europa unio compromissis pri fino de, de, em ano de que, depois, ano, fabricado de polluga e automobiloi en laiaro du mil tridek brituio o que poste o estos permesata fabricado nur de electra e automobiloi. kainen nur registaro e ravas ti en Anc au la compagnie intenses Montinur Electrein Auto en poste quela ca iaroie. Volvo, ca Mercedes, Mercedes, exemple, Farostion en 2003D. Que vancamulan sta taigo de la fuel besone per electre et nem implices forigon de Roma estirado, sendubbe existas forta tendenso al tio. Rodio la plei bonae automobiloi, de tioe fabricantoi, plenumas multa in automate, ili parcas limigas la rapidetson, bremsas ante o obstaculo e Estonte ili faros tion sole, caetiue ene de ili esto sem e passageiroi. Quiam la sistema de automata estirado estos plene fedindei, Caitiu e veturos per ili ne plu ocasos stoppidioi ca neniu pli mortos en colisioi de altoi nun um tempe plior um milliono daroma e mortas tiuare en trafic e Alia ali éseventes oestos que tute chandidios la designo de automobilo que o imalgram la evoluo dum plior e artcento. Ancora o está al ao la ceval tirata e caleixou de la decinaua articento. Certe, la tutti automata e veturilo ne besonos estirilon, nec retrospegulon, cai ne niu besonos sidi com la dorso turnita al alia. En pli fora estontezzo, sed ne tir fora, la ansta tauantoi de la nunai automobiloi ne havos ancao radoin, flugo. Multae entreprenue iam projectas flugantem automobilu, que ui facte estas grandae fluge capabla capablae de deteridicae alteride verticale. Se tio realidios, io tremal bona povos occasi in la granda iurboe. Amaço da veturilloe sur la capo de niephiloe, cae nepoi, cachante latiello.